Euskal Nortasunaren aurkako gurutzadak aurrera darrai. Azken hilabetetan, Euskal Nortasunaren aurkako gurutza indartu eta bizkortu eginda Euskal Harrian. Eitebeko mapekin hasi eta testiuliguruetako aldaketekin jarraitu dute. Baina ez da hemen amaitu. Orain, Espainiar selekzio Ezberrien desfilea Euskal Harritik iragatea nahi dute. Lehenik orbeako militarrak eta atzetik Espainiarren simbolo den Manolo ere badakarte. Eite beren ikuspegi aldaketak. Maparekin aseiz direnean hautsak arrotu baziren ere, gogotik jarraitu dute aurkezleak aldatzeleino. Euskal itxura zuten aurkezteak halalboratuz, adibidez. Ez da hemen geratu, berriak emateko eta seilkatzeko modua beti tendentziosoa izan bada ere, orainare nabarmenago jokatzen ari dira. Adibidez, nazional bat errepidean istripuak Irunea, kasteiz edo Irungo norabidean izan badira orain arte, hemendik aurrera, Madril edo Frantziaadoa zen norabideetan gertatzen ari omen dira. Espainiarbanderak nun nahi. Aurrez legebiltzarrean hain, eta hainbat udaletan inposatu bazituzten ere, jada, naturaltasunez eusko jaurlaritzaren sinoetako bat bailitzan darabilte, Eusko autonomi arkdeguaan. Agarraldietan, ajurianean, ez da sekula falta, Espainiar Piper Potoa. Euskal Herriaren izena eta izana dago jokoan. Eusko Euskal Allderdi jatzaleak Euskal Herrreko Fugol selezioari izena aldatu nahi izan zionetik tenetik entzun behar izan dugu. EAEko, PePEEC Euskal Herria entitate kultural bat dela esan du. Aldiz, UPNek, Nafarroaren izate bereziari eraso egiten diola eta ezzabatu egin behar dela. Hori bai, Denak adoz jartzen dira ez dela existitzen, diotenean. Aurten ere, Euskal Herriko fogolariak gabonetan jokatu gabe geratuko dira. Baina ez daude geldirik. Kirola arria, finkatuko dute dutea benduaren obita zazpian nonostiko belodromoan. Zita garrantzitsua izango da, Euskal Herriko selekzioak izateko lehenik, Euskal Herri osoko Kirol federazioak behar ditugula uste dugun ontzat. Nola osatu bestela Kirol selekzioak? kirolariak banaturik baditugu? Abenduaren zei Espainiar konstituzioaren eguna omenda. Euskal Herriaren ukazioa ospatzen dute jaiegun arrotzonen sortzaileek Una grande libre aldarrikatzen dutenek Espainiak ongi loturik jarraitzen duela aldarrikatzen dute. Euskal Herrian ez dugu ezer ospatzeko.